Leo biiithnillaahi tabaarak wa ta'aala wabimashiiaatihi subhaanahu wa, wa ta'aala nimepata bahati ya kuja kutembea katika sehemu hizi katika viunga hivi vya maeneo ya Manyanya sio Manyanya katika msikiti huu masjidi Muhammad ambao upo katika maeneo haya na msikiti kuwepo katika mtaa ni neema ambayo ni kubwa sana na ikiwa msikiti upo katika maeneo na watu wakawa naishi basi watu wa maeneo hayo wametakiwa khiri kubwa sana na mula wao subhanahu wa taala kwa kuwepo katika sehemu hiyo ambao wao wanaishi nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhana wa taala na inakuwa ni sababu ya majumba hayo kutengenekea endapo msikiti huo utatekelezewa haki yake ya kusimamishiwa durusu na ikawa ya lea ambayo aliyokuwa ameasisi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya msikiti yakawa na basi kila nyumba ambayo ilokuwa ipo katika maeneo hayo itakuwa ni yenye kutengerekea na mimi moja kwa moja leo biidhinillahi tbaraka wa taala wabimashiatihi jalla jalalu katika muhadhara huu nitayeleza haya majumba ambayo yali katika maeneo haya kwa sababu ya kitengenekea majumba na yakawa imara na wanaposikia adhana watu wakaja katika msikiti na wanaposikia kwamba kuna muhadhara, kuna durusi, kuna madrasa katika msikiti basi majumba hayo kama kuna dasana yake wakatolewa wanawake wakaja darasani kama kuna dasa naume wakatolewa naume naume wakatoka wakaja darasani kadhalika vile vile eh, watoto na wao vile vile eh, wakawa ni wenye kutolewa Islahum buyut kuyatengeneza majumba kuyatengeneza majumba hatuna maana kwamba kuyatia nakshi kuyatia mafeni kuyatia ac kuyapaka rangi na kuyatia mapambo hatuna maana hiyo bali ni kuwatengeneza wale watu ambao walokuemo ndani ya majumba hayo ili majumba yaabio kwamba yametengenekea ni kwa kutengenekea wale watu wake ambao wao wamo ndani ya majumba hayo wakawa watu wa majumba hayo wanasimamisha salatano wakawa watu wa majumba hayo wanasoma Qur'ani wakawa watu wa majumba hayo wanamshana mema huko ndiko kutengenekea kwa majumba hayo kwa hiyo islahul buyuti fi unbi kulli muslim kutengenekea kwa majumba ni amana ambayo ipo katika shingo ya kila muislamu ume, wa kiume wa muslimatin kadhalika vile vile muislamu wa kike kwa maana hawa wawili muislamu wa kiume na muislamu wa kike hawa atakapokuwa wawo wametengenekea mwanamme yeye ndo msimamizi wa nyumba akatafuta msaidizi wake ambaye ni mwanamke anaoendana na yeye akasema mimi e, natafuta mke ambaye anaendana na mimi katika manhaji moja katika itikadi moja na katika suluki moja huyo ndio ambaye atakayekuwa msaidizi wangu kuitengeneza hii nyumba mwanamme akamwoa mwanamke wa sampuli hiyo kisha wakaishi katika nyumba hiyo hali ya kuwa wao ni wawili Pakazilikana vizazi wakapatikana familia ikawa ni yenye kuongezeka sasa ikiwa msingi ulikuwa imara mume alikuwa imara na mke naye alikuwa imara basi hapo hata hivi ambavyo ulikua vizazi navyo vile vile vitafuata eh, ule ule msingi ambao wao wale watu wawili walio na kusudia kutafuta radhi za Allah na kutengeneza ile nyumba vizazi hivyo vitafuata kwa hiyo ni amana katika shingu ya kila muislamu wa kiume na muislamu kiki. yuridani ridha Allahi ambao hao wawili wanaposudia kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala bi dhurriyati saliha kwa kulea vizazi katika malezi ambayo kwa mema tasahama fi bina'il mujtama'il muslim kwa maana jambo hilo la kuyatengeneza majumba lina mchango mkubwa sana katika kujenga ile jamii ya Kiislamu Ikiwa e nyumba yako wewe Muislamu umeitengeneza na nyumba yangu mimi nimeitengeneza na nyumba, e nyumba ya yule ameitengeneza Ikawa nyumba yako wewe inafuata manhaji ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ikawa e nyumba yangu mimi nafuta manhaji ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ikawa e nyumba ya yule inafuata manhaji ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam basi jamii yenyewe inategenekea na inakuwa katika pahala ambapo uko kwa ukitembea katika miji ambayo watu wamejishughulisha na elimu wakawa wanaipa kipaumbele elimu ya kisheria basi utayaona haya eh, yapo kivitendo kabisa kwa mfano katika mji wa Yaman katika mji wa Yaman katika sehemu eh, za Fuyushi pale Watu namna walivyokuwa wakiishi katika maeneo yale. Wanawake namna walivyokuwa wakifata yale mafunzo ya Uislamu. Huku akiwa wamesimamiwa na wanaume. Basi utasema kwamba hapa eh, utafikiria watu wanaishi katika zilizama za bwana Mtume sallallahu wa wasallam. Kwa sababu kila mmoja alijikubalisha ali ufuate ile manhaj ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila nyumba ikawa ni enye kutengenekea katika hali kama hiyo. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema Ya ayuha alladhina amanu eyenye ambao mliamini. Kuwa anfusakum zenu nara. Zikweni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto kwa maana zio kwenye nafsi zenu na moto na kwa kwenye jamazi na moto moto ambao allah subhanahu wa ta'ala anawelezea waqulu hanasu walhijara moto huo kuni zake ni watu na mawe alaiha malaikatu hiladun shidat la yaasuna allah ma amarahum wayafaluna ma yuamaru Ma, malaika ambao walikuwa wakali katika moto huo wao ndio ambao atakakuwa wapo wanawadhibu wale ambao walikuwa hawakufuata mwongozo wa Uislamu na ndani ya majumba haya ni majumba ambayo watu hawaongozeki katika misingi ya Uislamu hawaongozeki katika mafunzo ya Uislamu bali wao wanapita katika yale ambayo ah walikuwa kunaayo watu walikuwa wamezoea jambo ambalo linaharibu jamii ya Kiislamu na linaharibu ule mfumo wa Uislamu kwa sababu huyo anaishi kama ambavyo walivyoona wazazi wake waishi na huyu mwingine anaishi kama ambavyo anovona wazazi wake akiishi. Kwa hiyo na yeye anayapitisha maisha katika njia ile ile. Na maana unaikuta jamii kila siku zikenda mbele. Jamii inaelekea katika kuharibika. Ukimpata kijana wa kiume ambaye alikuwa yeye amesoma dini basi utamkuta eh, kijana huyo kwa penye wazazi wake ndio ambao walikuwa wako zidi yake wazazi eh, wanamnasihi kwamba achane na kusoma dini. ashulikia dunia. Sasa hili njama ambayo alikuwa si sawa. Na hiyo yote inaonyesha hawa wazazi wakati walipoishi katika majumba ya wazazi wao. Wao walijengwa katika misingi na katika mfumo ambao ulikuwa siole mfumo wa kelini. Wala sio mfumo ambao waishi nao bwana mtume SAW wala mfumo ambao waliwataka mtume swalla allahu alaihi watu waishi katika majumba ndio matokeo yake na wao wakaakis mfumo ule ule ambao wanawakuta wazazi wao matokeo yake ikawa eh, wapo katika pahala ambao walipokuwa pabaya sana wa min hadhi khutuwati allati ala islahi albuyut wanasema ahalul na miongoni mwa ambazo eh, zinasaidia katika kuyajenga majumba ikiwa kila mwenye nyumba au wewe unatarajia kwamba uwe na nyumba, Uwe msimamizi wa nyumba ni vyema ukazinzangatia hatua hizi ili ikiwa una nyumba unaisimamia ukazipita hatua hizo na ikiwa kwamba unategemea uwe na nyumba basi pia ukazipita hatua hizi ambazo zitakusaidia katika kuitengeneza nyumba yako na ikakaa katika mazingira ambayo yaliokuwa ni mazuri Jambo la mwanzo ni kuhakikisha katika nyumba hiyo ambayo unoishi wewe mwanamme eh antakhtara zawja ni kutafuta mke mwema chagua mke mwema mke ambaye atakayekuwa ni msaada kwako wewe chagua mke ambaye alikuwa mwema kadhalika na mwanamke na yeye asikubali kuolewa isipokuwa aolewe na mwanamme ambaye alikuwa mwema na ikiwa mmoja ni mwema na mmoja ni muovu nyumba hiyo haitoweza kutengenekea. Mmoja yeye anazingatia zaidi akhira, mmoja anazingatia zaidi dunia. Mba hiyo haiwezi hey kutengenekea. Mmoja yeye ni muwahidi, mwenye kumpendeza Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwingine yeye akawa ni mshirikina. hiyo hili hey haiwezekana kutengenekea. Lazima ikiwa mwanamume ni muwahidi, amchumguze ile ayataka kwamba aishi naye vilevile awe muwahida awe ni mwanamke ambaye kwamba anmpokesha Allah na sasa hivi kuna hadaya kali ya juu jamii imeingiliana na mambo mengi sana na maisha imekuwa yana shida hata hizo ndoa zenyewe mpaka watu wakazitimiza. basi kuna hali ngumu ambazo watu wanazipitia kwa hiyo wanawake na wao wanasema ili wewe uolewe eh uvae shungi eh na kaza na kutoka wapeele anajieka katika mazingira hayo lebo lake kuu kutaka kuolewa na maustazi au na mwanamme na yeye anajieka katika hali ya ambayo ya kuva kanzu eh, na kuvaa mazingira ya Uislamu ile onekane kwamba yeye ni ustazi ana nidhamu kwa sababu amemlenga ukhti fulani akenda asijaambiwa kwamba yule si msela tule, yule si eh tule tuule hivyo kwa hiyo mazingira yao wanayatengeneza na haya yanaitwa tatabbae wekti zile tabia mazingira ya kuwekti tabia mwanamke anajiektisha tabia na mwanamume naye anajiektisha tabia sasa hawa wakikutana haliakuwa hawatokana nayo mafunzo mapema basi hili eh, litapelekea pahala eh, nyumba hiyo haituwezekana hey, kukaa katika pahala ambapo yapo kwa mazuri lakini jambo lapili, la pili al-ihtimam بغرس العقيده ni kutilia umuhimu katika kuotesha itikadi ambayo ilikuwa sahihi kutilia umuhimu jambo zima la kuotesha itikadi iliyokuwa sahihi fi qulubi al-afrad al katika nyoyo za wale wa ile familia Yaani wewe uko na umuhimu kuhakikisha kwamba hawa wanafahamu itikadi ambayo ileko sahihi. Yatembeleeni majumba mengi sana. Watu hawajui itikadi donini nini. Na bali watu wakifikwa na shida hizi na zile basi utawakuta wengi wao wanaingia katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana tukatangulia kusema pana upukuepo msikiti katika jamii katika kijiji katika mtaa watu hao kheri na Allah Subhanahu wa taala kwa sababu hapa utasomeshwa akida, utasomeshwa tauhidi, utasomeshwa, pataelekezwa amri za Allah Subhanahu wa taala. Sasa watu wa familia, watu wa nyumba wanatakana eh, watilie umuhimu katika kuhakikisha kwamba itikadi iliyokuwa sahihi inaota mizizi katika nyoyo za watu wa nyumba hiyo. Wakitajua shirki basi wao wanaiogopa shirki hiyo. Wanaichukia. Hawataki kabisa kusikia habari za kushirikishwa Allah Subhanahu wa taala. Inawezekana mmoja akafikwa na shida, ikatoka shida hii ikaingia shida nyingine, ikatoka nyingine ikaingia nyingine, basi mwingine akamwambia jihangaikie. Usikae bure. Hapo sio bure sio Mungu mtupu na mkono wa mtu Lakini ikiwa nyumba hiyo ina watu ambao walokuwa wamewiva katika akida bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno kama hayo yatazimwa kwa ile nuru ambayo aloiacha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi ambayo ilikuwa sahihi. Shiriki, bile bile wa tahdhiruhum na vile vile kuwatahadharisha Hawa watu wa nyumba hiyo minashirki bianwa'i kuwatahadharisha kutoka na shirki na aina zake zote kuambia kwamba jambo la kushirikishwa Allah mtu akiwa atakuwa analiingia jambo hili ajue kwamba yeye ataikonda kuingia moto Naangalia Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam pale ambapo alipomuomba Mola wake katika suratu Ibrahim aya nambari 35 wa junubni wa bania an'abud al asnam Ibrahim alimuomba Allah ya rabbi epushe mimi wa bania na watoto wangu an'abud al asnam kuabudia masanamu Hiyote yote inaonyesha kwamba Ibrahim familia yake na nyumba yake aliilea katika mazingira ya kumpokea Allah katika itikadi iliyokuwa sahihi katika masuala ya tauhidi na hakuishia hapo tu bali vilevile alikuwa akimuomba Allah hasa kwamba amuepushe yeye na kizazi chake katika jambo zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na hivi ndivyo ambao unotakiwa kwamba wewe mwanamme uwe ni mwenye kuweka kitako familia yako mke wako watoto wako na kila ambaye aliyokuwa yupo katika himaya yako wafamishie nani ni Allah amri zake ni zipi makatazo yake ni yepi. Na sisi umetaka tuishi vipi ndani ya nyumba hii ili watu wa nyumba hiyo waweze kujua kwamba kumbe maisha tunaishi sisi ni haya. Na maisha haya atakwa tofauti na maisha ya watu wa nyumba nyingine. Na hawa watu wa nyumba nyingine wakiona maisha ambayo nyinyi mnaoishi basi wao watakuja kisi yale maisha ambayo nyinyi mnaoishi. Kwa sababu maisha ya uislam ndio maisha pekee yenye raha na yenye utulivu na yenye amani ndani ya nyumba sasa tunashangaa sana kwamba tunamkuta kijana yeye ni salafi yeye ni mtu wa sunna eh? lakini amehadaika amemwona mwanamke ni mzuri hana darsa yoyote hana nini yoyote ya kusoma eh anasema mimi baa nitakaooa lakini mtamtengeneza yule atakaa sawa. Eh? Manake akiizungumza na mimi aina aini nyingi. Anaonyesha kwamba yee, yuko sawa. Eh? Manake asemaye aina aina kama mara huyo kim ukimpa na hautole. Anashiba anakaa sawa yule. Eh wewe wewe. Itaqilah. Mwope Allah Subhanahu wa Ta'ala. hizi aina aina zisiozi zenye kuwashughulisha watu mana mmoja yeye ndio kama ile mifano ambayo walipokuwa kazi wale watu wabadilishe maneno wapeleke katika lugha ya kiarabu wakapoa kiti meza wakaona arabu anazungumza aini aini tu kwa hiyo umepoa maneno tu mujarrad wa maneno chukua maneno haya badilisheni pelekeni waluga, Baswa, kwa lugha ya kiarabu basi wao wakaona arabu wa watu aini aini wewe wakasema meza kiti kikao ambe wanalazimisha katika kila sehemu yaani ni inge aina lakini ndio vile vile kiete si aino sasa hizi aina zisigushulishe zitakuja kuweka pahala ambapo alipokopa pabaya kwa sababu mtu anapimwa kwa elimu wewe unatekana kwamba katuni tunataka kutengeneza nyumba? Sema je, huyu amemaliza kusoma Qur'ani? Ukiambia ndio, hii hijabu ambayo tunamwona nayo tangu lini aanze kuivaa? Ah, tangu totoni kwake. Au tangu miaka saba na miaka kadhaa na miaka kumi Je, anasoma wapi Nanani, Kisha na nani walimu zake? Hasiri kashako na ukajua kwamba ah kweli. Na hivi ndivyo ambapo eh mwanamme anovotekana awe na msimamo. Kwa nini? Kwa sababu yeye anakusudia kuitengeneza nyumba yake. Na mtu akibugi hapo ndo anabugi maisha ya mke Na wengi wa watu wa, wanabugi step mwanzoni kabisa katika ule ile hatua ya mwanzo ya kuchagua mke mwema. Hii hatua ya pili vile vile inakuja kukosekana. Huko leo muhimu katika kuotesha itikadi ni uko sahihi inakosekana kwa sababu kule mwanzo watu wameharibu wamekosea matokezo yake sasa huku kwa pili huku kuna kwa nikugumu mno bali yeye jambo la kumsikiliza yule msimamizi wa nyumba pia kuna jambo gumu mno kwa sababu tayari ule moyo wake umelelewa katika mazingira ambayo yalikuwa sio yale ambayo anatuambia au natutaka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tuishi katika maisha. Fa Ibrahim wanasema ahlul ain basi nabiiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam imamul muwahidin ni imamu yeye. Wa kila wale ambao wale watu wote wenye kumpokesha Allah yeye ndio imamu wao. Wa madhalika pamoja na hayo ameogopa juu ya nafsi yake kutokana na ushirikina. Akan muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala muepushe na shiriki. Kadhalika vile vile eh kumuomba Allah awepushe kizazi chake vile vile kutoka na shiriki. Qala Ibrahim wa Taymi anasema mmoja katika ya watu wenye elimu anaitwa Ibrahim wa Taymi wa man yamlul balaa bada Ibrahim alayhi musalla alayhi wassalam nani nani atekee amenika na balaa bada Ibrahim alayhi salatu wassalam balaa la shirki ikiwa Ibrahim yeye hajajiaminisha na balaa hilo nani sasa ataaminika kuonyesha kwamba kila mmoja manake anitekana na chukua tahadhari tahadhari ambayo ilikuwa kubwa sana na tahadhari hiyo ni tahadhari ambayo na kufanya wewe uwe katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri. Kwa sababu kila utakapokuwa unachukua tahadhari, ndivo ambao jamii ya yako eh, na wale ambao walikuwa wamekuzunguka na wale ambao unawasimamia, nao vile vile utakuwa unatahadhari wasije akatumbukia katika dimbu na ushirikina.